România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. Există o vorbă rostită mai cu fereala, așa, printre părinții de astăzi, aceea că în viață copiii răsfățați ar avea mai multe șanse. Nu știu câți dintre dumneavoastră cred într-adevăr asta, nu știu nici măcar dacă vreo statistică poate confirma sau infirma această vorbă, dar... Avem o emisiune înainte să o dezbatem. Adevărul a publicat ieri, de ziua copilului, o fotografie cu Viorel Hrebenciuc și fiul său, o fotografie veche din anii 90, făcută pe stadionul Gencia, într-o vreme când Andrei Hrebenciuc avea 8, poate 10 ani, iar căsu era secretarul general al guvernului Văcăroiu. Astăzi și tatăl și fiul sunt după gratii. Semn că fie vorba cu copiii răsfățați n-a fost niciodată valabilă, fie perioada prin care trece țara noastră acum a suspendat-o temporar. Poate. În viață întâlnim însă fiecare dintre noi situații în care copiii își pun părinții în dificultate. Ei fac boacăne, mai mici sau mai mari, iar părinții reacționează mai moale sau mai ferm, în extreme acceptând impasibil răsfățul sau din contră, snopindu-și militărește așa copilul în bătaie ca să-l învețe cu greutățile vieții. Vă invit așadar, doamnelor și domnilor, astăzi să povestiți chiar dumneavoastră situații prin care ați trecut în calitate de părinți sau de copii. Să discutăm modul în care ați reacționat în calitate de părinte sau efectul pe care l-a avut asupra dumneavoastră ca și copil, reacția mai moale sau mai dura a părintelui dumneavoastră în cazul unei boacăne pe care a făcut-o. Credeți că este adevărat că o educație cu mai multe libertăți îi stimulează copilului creativitatea, pregătindu-l mai bine pentru viață? Dar invers, nu o fi adevărat că o copilărie plină de încercări și de privațiuni îl pregătește mai bine pe viitorul adult de viața deloc ușoară din țara noastră 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Ștefan! Nu? Dan, bună ziua! Dan, din Cluz, bună ziua, mă este curând. Din nou ne emo emoționez cu, cu subiectele emisiunii tale. Iar scuze! Mulțumim, ne emoționez în bine, da. De referitor la subiectul de astăzi, vreau să spun doar câteva cuvinte. Să nu credem ca și părinte că întotdeauna profesorii sunt cei care au vină în educarea copiilor. Deci și au una dintre vine. Nu putem spune că doar profesorii ne trimit în copilul la școală și profesorul trebuie să fie perfect, să ne educe nouă copilul, iar noi acasă să-i neglijăm și să voacănele pe care le fac, cum spuneați dumneavoastră, noi să le tratăm cu indiferență. Puneți problema într-un mod extrem da. chiar dumneavoastră, Dan, să știți. Pentru că, da, sunt cazuri în România în care copiii nu primesc niciun fel de educație acasă și atunci cineva ar trebui să compenseze asta. Școala nu o face și nici nu își propune să o facă. Dar despre școală am vorbit în zilele trecute. Astăzi ne analizăm pe noi ca și părinți. Aveți copii? Am un băiat de 16 ani. Și oh. mereu i-am spus, m-am dus pe un subiect respectă ca să fi respectat Trebuie să respecti tu ca și copil Profesorii și pe cei din jurul tău Nu toată lumea respectă Dar mereu i-am spus Sunt fără tată La 5 ani mai o e Tata e dus de la 5 ani Nu știam ce e la tată Și mama spusă cu trei copii Așa ne-a educat Să respectăm pe cei din jurul nostru Pentru că doar așa putem să înaintăm Nu merge să-ți copilul până la maxim Până la, până la extrem Pentru că nu o să te mai respecte el mai târziu Mă Credeți? Da. Ați pățit deci, în eu... felul ăsta? Știți, la 16 că... ani ei sunt în perioada cea mai nu, critică. Nu, nu, spun, nu spun de, de băiatul meu. Mă refer la un mod general pentru că și eu am prieteni care au copii. Dar de ce să nu spătat? vorbim de băiatul dumneavoastră? Pentru că uh, nu se pune problema să nu mă respecte. Pentru că așa am explicat de când am început să înțeleagă ce înseamnă respect față de părinte. I-am explicat că n-am avut... Deci copilul dumneavoastră este copilul perfect? Nu, nici vorbă. Nici vorbă. Cum ați Loacă. procedat? Sunteți mulțumit de el, asta e clar, indiferent că declarați că sunteți, că nu e perfect sau e perfect. Dar vă întreb, Dan, cum ați reacționat atunci când a făcut o boacănă sau n-a făcut boacane? Că, nu pot să spun că nu a făcut, că cum am spus, nu e copil perfect. Mi am atras atenția și l-am făcut să înțeleagă ceea ce trebuie să facă pe viitor. L-ați mai, mai și pognit când i-ați atras uh, atenția? Sigur că odată a greșit un pic mai tare și l-am pognit. Ia a Ia i-a au uitat să-mi amintească de ședința cu părinții. În nou, nou ani de școală al copilului meu a fi la două ședințe cu părinții pentru că vreau să mă duc să mă interesez de copilul meu ce face la școală. Și o, o, un scurt, că pormă vreau să închei, că sunt și eu la servici. Cineva spunea că în momentul în care a fost copil era jenă la mama lui să meargă la ședință pentru că doar despre lucruri rele îi spunea la ședință despre el. Că făcea boacăne și nu învăța. Asta ne dorim noi despre copiii noștri să nu putem merge la ședință mai trebuie să educăm acasă încât să putem merge cu capul la ședință, să fim siguri că la școală nu o să ne spună fiul tău a făcut așa sau copilul tău nu-mi bate Dar de... nu suntem toți lucru... Dan, știu, dar dumneavoastră proclamați lucrurile într-un mod extrem de sentin... sentențios așa Adevărul este că în majoritatea cazurilor copiii fac probleme și părinților le e greu să meargă la ședință Răzvan, bună ziua! Bună ziua, bună, ziua, bună moisea! Dumneavoastră v-ați fi pognit copilul dacă nu vă spunea de ședința cu părinții? Nu, cu siguranță nu și sunt... Da, de cum cont, ați fi făcut? Aș încerca să stau cu el la masă, să discut, să-l fac de, de încă de mic să fie deschis cu, cu mine ca și părinte, să aibă încredere în mine că până la urmă copilul uh, consideră părintele un model. Doamneavoastră, și... nu aveți copii sau sunt mici? Am copii, și este mic în jur de șapte ani. E, e, e. Cum vă imaginați, dumneavoastră, viața, așa numai în roz. V-am mai zis, copii mici, probleme mici? Când doar mai crește, ia să văd pe dumneavoastră cum mai vorbiți. Da, nu pot să, decât să-mi imagine sau vă mă rog să mă gândesc la copilăria mea. Așa, bună, noz, bună, bun exercițiu ăsta. Ia, povestiți-ne ceva din copilăria dumneavoastră și de modul în care au reacționat părinții dumneavoastră. Da, am luat câteva palme părintești să le zic sau le consider acum părintești, că cu siguranță la acea vreme nu le-am considerat părintești și m-am supărat, dar nu au fost atât de sau să zic, nu m-au durut atât de mult fizic, sau că ați avut o altă misiune, sau s a mai discutat foarte mult această molestare asupra copiilor din punctul meu, din punctul meu de vedere total exagerată care... Discuția fiind de exagerată sau ce? Da, discuția, discuția că vezi, doamne, acum o palmă dată unui copil nu-și are locul și nu mai este voie sau nu este bine Da, nu este bine, într-adevăr, da. acum o palmă a unui părinte, părintească și doar atât Eu zic că depinde până la urmă și de respectul pe care... Răzvan, de ce să fim ipocriți? În fond, nu știe nimeni cine sunteți, tocmai v-ați contrazis deci, dumneavoastră v-ați demonstrat, doamne, da, nu e bine, ok, nu e bine, dar hai, pe bune, o palmă acolo. Nu despre asta. Sau, mă rog, vorbim și despre asta azi. Întrebarea este, până la urmă, v-am zis, întrebarea asta este, dacă genul acela de educație mai dură, mai fermă, mai militorească, îi conferă copilului un drum sau educație care să îl facă mai pregătit pentru viață sau, din contră, ar trebui răsfățat pentru că trebuie să-și dezvoltă abilitățile, creativitatea. Sunteți conștient că e foarte grea această întrebare și, bineînțeles, răspunsul e undeva la mijloc, da? Vă mulțumesc, jobul meu este să pun întrebări grele. Da, da. La, la mijloc e destul de greu de ajuns. Într-adevăr, nu, nu răsfăț, e clar, poate mai mult respect reciproc. Și părinte copil și copil părinte, adică o chestie reciprocă să fie. Deci dacă îți respecti copilul, spuneți dumneavoastră, el îți va da înapoi respect. Da, da, dacă are cei șapte ani de acasă și păi, nu, uh, ai lucra mult la educație, da, da, da, răspunsul este Asta da. cu șapte ani, să știți că știți cum e, șapte ani, șapte e vârsta la care merg la școală. Asta nu înseamnă că jobul părintelui se oprește cumva la șapte ani sau că educația copilului s-ar fi încheiat la șapte ani. Probabil că în cei șapte ani trebuie să aibă, să capete niște noțiuni de bază, cum ar fi bună ziua la intrare sau mulțumesc atunci când cineva îl ajută cu ceva. 0372069599 Dana, ce spuneți? A, bună ziua, bună ziua Moise uh, Vă sunt din Anglia, din Bristol Vă ascund fiecare zi Vă mulțumesc Mi A fost foarte greu să vă, să vă prind uh, A trebuit să fug de la servici Ca să pot să vorbesc cu voi uh, Ce pot să spun? Sunt de acord cu anumite chestii Când vine vorba de educarea copilului Cu palma, să spunem Eu am un băiețel de 10 ani și jumătate Um, nu pot să spun că îl cresc în același mod în care m-au crescut părinții mei Eu am fost bătută și cu cureaua și cu lingura de lemn și de mama și de tata Eu nu vreau să fac același lucru pentru copilul meu Pentru că nu este nevoie de, de disciplină de genul ăsta ca să poți să-l um, formez în viață cum, a, cum, ajunge, trec, cum ajunge un copil care a fost uh, molestat? frecvent în copilărie la concluzia că educația nu se face cu forța. Adică, dumneavoastră, n-ați reușit eu, în viață? Nu vă considerați pregătită pentru viață? Sau cum ați ajuns la această concluzie? Că nu e bine ce m-au făcut părinții. Eu am ajuns unde, unde sunt acum. Am plecat de acasă din România cu o la 24 de ani. tocmai mai din cauza faptului pentru că uh, tata, nu a, tata a avut probleme cu alcoolul și încălare. De acolo veneau și bătăile. M-au timorat. Într-adevăr am, am crescut, am fost un adolescent, o adolescentă foarte timorată și timidă um, Mama nu m-a susținut niciodată, n-am făcut nimic și nici în ziua de astăzi nu o face deci sunt la 37 de ani Și sunt fugită de acasă, la de fapt copil. Pot să spun fugită de acasă, dar sunt independentă, nu am familie, nu am pe nimeni aici Și am făcut, am făcut cu ambele mele mâini Um, fără, fără ajutor de la nimeni Dar poate, um, poate tocmai genul acela de uh, copilărie dură V-a pregătit exact, Inclusiv exact, pentru decizia exact. de a lua viața în piept cu curaj a fost și a fost în fund de care am avut nevoie, pentru că altfel cred că aș fi a și fost mult prea relaxată, m-aș bazat prea mult pe părinții mei să mă ajute în viață și să-mi dea mâna de ajutor um, și pilele necesare să ajung orunde. Aici, în Anglia, nu te duce capul, nu, nu, nu, pilele nu merg. Asta este clar. Bine, bine, dar nu, acum eu vă întreb altceva. Deci, dumneavoastră nu aplicați totul, spuneți că nu aplicați același tip de educație copilului dumneavoastră, deși recunoașteți că o educație dură pe care ați primit-o v-a pregătit inclusiv pentru situația de a pleca din țară, de a merge printre străini, necunoscuți și așa mai departe. Eu nu vreau ca, virgulă, copilul meu să ajungă în situația în care să plece de lângă mine și din țară pentru că îi, îi, îi, îi, îi trag o palmă la fund. Îl și Nu, cum îi spun nu mă înțelegeți greșit și-a luat-o pe coajă de câteva ori pentru că e la vârsta în care, la care își urmează personalitatea, răspunde, e un pic mai obraznic, nu vrea eu vrea să încerce limitele, să vadă până unde, până unde ajunge. Și vrea să trosc. Vedeți să nu vă tot. bage la pușcărie acolo în Anglia. A, așa e... este. Aici aici nu, vădreptate. Nu glumesc. Este, este adevărat. Nu ai voie să-ți să, să lovești copilul. Bine, dar este. ceea ce lumea nu înțelege aici, este o limită în a disciplina un copil cu o palmă la funduleț ca să-i spui că trebuie să se din ceea ce face și asta este abuzul fizic. Multă lume nu... Nu, e nicio diferență, Dana. De Eu nu văd această diferență. Iertați-mă. Să vă spun de ce. De regulă, un copil atunci când, când face boacăne, le face fie pentru a atrage atenția, fie pentru că părinții nu au stat de vorbă suficient cu el, ceea ce tot la lipsă de atenție ne duce. Dar, mă rog, e doar opinia mea, vă rog să vă contraziceți. Bună ziua, Alin! Alin? Da, bună ziua! Bună ziua, vă ascultăm! S temele mele favorite, cu copiii și părinți și așa mai departe. Din Cluj vă spun. Foarte bună tema. Vreau să spun că observația noastră de mai devreme este extrem de fundamentată. Bacânele copiilor sunt expresia liuse noastră de atenție și de timp pentru nevoile lor. Pentru că ei te tacă la cap în fiecare zi cu aceleași mici probleme ale lor. Care netratate și nesoluționate devin mari. Dați un exemplu. Uh, de exemplu, uite, nu mă înțeleg cu colegul cu cutare. Hai, lasă că trece. Vreau să-mi cumpăr haina cu tare, bine, bine. Vreau să plec la cutare eveniment, nu acum. Pe, azi așa, într-un an așa, în câțiva ani ajungi să nu mai stăpânești, să nu mai spună absolut nimic. vei face cu șința cu părinții. Uh, parcă, da, nu era în situație. Da. Copilul, când se știe uh, oarecum răspunsător și vinovat de o boacă înăda lui, ca să-l păstrăm cuvântul, evită să comunice acasă. A, am uitat să vă spun, vai de mine, cum, cum s-a întâmplat. Nu. El nu uită și încearcă să scape cumva de cu sau de urmările acestui uh, delict. Da, Haideți să stabilim A, cu toții că... o chestiune. Deci, în momentul în care un copil nu spune acasă notele, că așa se ajunge, de exemplu, la. Uh... La, nu spune părintelui că e ședință cu părinții. Ai ceva de ascuns, da, aia, nu? Când ai ceva de ascuns, nu-i spui reacția. părintelui că e ședință cu părinții. De regulă, notele sunt problema. Ceea ce da, arată, ceea ce sugerează, o, o, nu știu cum să spun, o reacție exagerată a părinților în legătură Aha, cu notele da, de eu. fapt. Asta vreau să spun și eu. Sunt reacții exagerate ale adultului, de regulă de represiune, de uh, pedapsă mai mult decât ar impune o delictul copilului. Și atunci el încearcă să ascundă și atrag atenția foarte tare asupra acestor pericole, fiindcă de aici se ajunge la ruperea relației părinte-copil. Chiar dacă se întâmplă o prostie a copilului, chiar dacă vine cu o notă proastă, cu două pe că se întâmplă... Uh tratează le cu înțelegere și poate s-a întâmplat din cauza unei stune grade oboseană. E mai mult da, decât atât, Alin. Material. Alin, e mai mult decât atât. Dacă îmi dați voie da. să ducem acest raționament mai departe, Sigur. vedeți că dumneavoastră puneți, o, puneți dați, sau sugerați, mai bine zis, un exemplu în care o notă proastă este un accident, dar dacă da, copilul da. ia frecvent note proaste? Atunci e o treabă de capacitate. Nu neapărat. Nu îmi place să Bun, și ca părinte, ce faci? încerc să găsești cauzele. Deci dacă nu-mi place școala, efectiv nu-l oblig să facă școală, pentru că nu toți putem face școala la performanță mare. Nu cred că... Vorbiți așa, vorbiți exterior. De nu aveți copii? V-am spus că la intervenția anterioară de acum un an, v-am zis că am doi. Un băiețel de șase ani și fata de șaptește. Ok. Mai arătasă că n-am o memorie lungă. Ok. Mă iertați că n-am o memorie atât de lungă. Okay. Deci, Alin... Dacă modelul familial, mai siguran da. conduce spre o educație cu parametri ascendenți, vezi în casă, că se citește, că se ascultă muzică, te duci la un teatru, la un film, nu prea ai cum să dărapezi. Nu, eu mă refeream la altceva. Mie mi se pare că, de cele mai multe ori, evaluarea copilului prin intermediul notelor pe care le are arată incapacitatea părintelui de a se implica mai mult în viața lui socială, care este școala în cele mai multe cazuri, pentru că așa e programul, așa e programul. Deci copilul învață sau nu învață, părintele îl judecă prin intermediul notelor, ceea ce în cele mai multe cazuri este greșit. Dacă ai un copil cu probleme la școală, adică un copil care în mod frecvent ia note proaste și nu învață, Întrebarea următoare este dacă n-ar trebui ca tu, ca și părinte, să nu-l mai evaluezi prin intermediul notelor, ci prin intermediul timpului pe care tu îl acorzi copilului respectiv și ajutorului pe care el poate ar trebui să-l primească de la tine. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. Fapă deștept, am impresia și vă rog să mă amendați 0372069599. Chiar îmi place să vorbim mai mult în contradictoriu decât să fim cu toții de acord la această emisiune. Bună ziua, Gabriel! Bună ziua. Vă ascultăm. Vă ascultăm. Avem o fică, are 21 de ani și suntem foarte mândri de ea. Pot să spun că nu a luat niciodată bătaie. Atât eu cât și soția. Na. Alta a fost modul în care părinții ne-au educat mai cu lingura de lemn, mai cu bătătorul de covoare. Noi nu am vrut să aplicăm această metodă. Dar nici n-ați admite faptul că ați răsfățat-o? Nu am răsfățat-o. Nu ați răsfățat am. Nu, am căutat să o tratăm uh, ca pe un egal al nostru. Bineînțeles că n-a fost mică, i-am explicat că de ce nu trebuie să facă la nivelul la care ea să înțeleagă. Nu a existat, nu face. Și am căutat să, să învățăm că tot ceea ce face uh, suportă consecințele. Adică? Dați exemplu adică. unei fapte pe care uh, a făcut-o și a suportat ce consecințe? Păi... Uh... Când copilul se duce să pună mâna la uh, cuptor, când este încintat. Așa? Părinții stau și spun, nu, nu, nu, nu. Nu, așa. a uh, zis, ba da, da, Nu, am oprit-o și am dus-o cu mâna. Am spus, tati, uite, dacă tu pui mâna acum aici, el este foarte cald și te arzi. Și încet, uite, uh, tati, te apropie cu mâna de cuptor ca să vezi ce înseamnă te arzi. Vezi, simți căldura. Să deci nu mai faci treaba asta. Pentru că dacă deci s a alocat mai mult de cele câteva secunde din nu, nu, nu, nu, înțeleg. A, Gabriel, sunt curios, da. ce face fica dumneavoastră la 21 de ani? Ce face în viață? Este student în anul 2 și totodată și lucrează. Are permis auto? Da. De la ce vârstă? Uh, l-a luat uh, acum, în vacanța după anul 1. Da, de ce nu i-ați dat mașină la 18 ani? Păi nu am avut posibilitatea. Sunteți bugetar înseamnă. Nu, am lucrat în electrică. A, sunteți fost... printre bogații Severinului. Că la Severin no, no, ori lucrezi la stator, fost... ori ești bugetar. La Severin nu prea sunt altfel de joburi. De-aia v-am zis că sunt bugetar. Am fost, am fost disponibilizat în 2013. Mi-am luat zborul și, în fine... Am de, reușit acum să-i deci considerați că, Deci dumneavoastră considerați că nu v-ați răs răsfățat copilul, dar totuși i-ați luat mașină la 21 de ani. De ce n a lăsat-o să ia din bani mm. dacă tot lucrează? Pentru că nu ar fi reușit și ar fi trebuit să aștepte prea mult cum am așteptat eu. Păi ce aștepta? Am... În stație, la tramvai sau ce aștepta? Să știți că merge cu mijloace de transport în comun, mașina o folosește doar atunci când este... Foarte grăbită sau... Uh, de ce nu am răsfățat-o? Uh, copilul nostru am un adică? a muncit nimic. mic. Adică? A vrut, de exemplu, când a apărut uh, seria aceea uh, cu vampirii, cărțile. Nu știu la care vă referiți, nu Sângenul, care citește cărți uh, cu vampiri. În fine, era... Uh, a, a fost o trilogie și la televizor, un serial cu amul, că Bun, era 50, uh, 500 de mii o carte. Așa. Erau vreo trei volume. Așa. De t -aș, t -aș, nu poți să să-ți decât una. Dar dacă vrei să le cumperi toate, uite, am o pietană care are nevoie de cineva și o ajută la mașinare cu sân. avea 14 ani asta. S-a dus sâmbătă și luminica și a muncit ca să-și facă bani să-și cumpere cărțile. Foarte interesant acest uh, procedeu. Îmi pare și rău că nu am dedicat în această săptămână, dar sigur că o să găsesc ocazia. Vă, vă promit că o să găsesc ocazia până la sfârșitul acestui sezon, adică până la sfârșitul lunii iunie, să discutăm și despre asta. Când tindem uh, copilul să muncească. Vedeți, în România încă sunt foarte mulți copii care muncesc de mici as, uh, alături de copiilor, alături de părinților la țară. Mă refer în special asta în în care și părinții mai găsesc de lucru pe la țară. 0372 069599 Aura, bună ziua. Bună ziua. Ce ziceți, este adevărat că copiii mai răsfățați au mai multe șanse în viață? Copiii care sunt mai răsfățați. Îmi pare că se mărăsfă, să răsfăț copilul pentru că mi se pare că face parte și din iubire, nu trebuie să exagerăm. E tuturor place ne place. Deci tuturor ne place. Nu mai pus vor răsfăț, adică dacă ar da cineva, n-ați da. mi ați Asta... răspuns la întrebarea cum sau nu? Eu vă răsum întrebare, dar eu zic că e bine să-i răsfățăm, pentru că altfel care ar fi sensul copiilor, dacă nu i-am -am simțit iubirea noastră? Deci dacă nu-i răsfățăm, înseamnă că nu iubim? Dar nu trebuie să-i răsfățăm cu lucruri materiale. Eu văd răsfățul cu o joacă, cu timp, cu alocat cu ei în parc, cu ei la cumpărături, tot ca o joacă, chiar și printre raioane, dacă alergăm iar că eu cumpărături sunt ah, vesele. Da, printre raioane, printre da, la supermarket. A, da, nu trebuie neapărat să spunem că răspunsul e limitat la a cumpăra o mașină sau un telefon sau un... Da. Pff, deci De, nu e limitat? deci nu e limitat răsfățul. Păi câți dintre nu, noi au posibilitatea să-și așa, să așa copii. fiecare asta înțelege. Adică După în general, posibilități fiecare. așa înțeleg, da. Ok, deci dumneavoastră vă răsfățați copiii arătându-le dragoste. Așa cred, da. Ei vor mai mult. De fiecare dar dată, este firesc. Da. da, și așa înțeleg mai bine. Când când explică un lucru despre care au vorbit um, interlocutorii dinainte... Și dacă este... copiii dumneavoastră vor fi niște blegi în viață, așteptăm să-i să răsfețe ajuns, toată lumea... Nu și... vrem să-i răsfețe toată lumea, pentru că aici intervine și fermitatea, că exact speție de genul să avem aproape zi de zi. Când iau o notă proastă, se așteaptă să fie certați, sau, dar se așteaptă să-și înțeleagă de, la, de ce au la nota respectivă. Și atunci explicăm. Ori nu avem un moment bun în ziua aceea, chiar dacă copilul are capacitate, ori trebuie muncit un pic mai mult să învețe Că chiar are o lacună Sau lacune mai mult Că n neapărat una singură în materie Așa, așa cu explicație da. <gântu -i> Și fără critică, fără nu, critică. Nu, nu că noi părinții N-am dat greș niciodată în chestiunile astea mi că printre a șapte Era filmul Într-un weekend mi s-a pus mie pata că nu știe chimie Și m-am apucat eu să învăț cu el să explic Mă rog, bazele chimiei și așa mai departe Și după aia s-a dus la școală Avea un test S-a dus la școală dar ce l-am făcut eu cu el în weekendul ăla a fost să explic cum arată din punct de vedere al formulelor toate substanțele despre care am vorbit. Iar profa nu le-a spus acidul foric de exemplu. a scris H2SO4. Iar fi mi-a luat doi, deși am învățat un weekend cu mine. Mi-a venit să intru în pământ de rușine. Mihai, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Moise, dacă să să-ți sau unul copiii, răspunsul este cu foarte mare moderatie. Răsfăț nu înseamnă să le luăm o tonă de dulciuri. Răsfăț nu înseamnă să le cumpărăm mașina la 18 ani și o zi. Nu înseamnă răsfăț... și asta, dar tocmai de aceea eu v-am întrebat despre cum reacționați în situația în care ei vă pun în dificultate. Pentru că, dar răsfăți este să îi zici la un moment dat lasă mama că nu ești tu de vină. Nu, nu. Trebuie explicat că orice în viață se obține cu efort. În momentul în care îi umplem sacii copilului cu tot ce putem, iar eu, întâmplător, pot deasupra mediei, atunci îl handicapăm. Un copil răsfățat va fi un handicapat în viață. El va ști. Vreau cu tare, a, stai puțin, că îmi dă tata. Vreau altceva, a, să-i dau un telefon lui Simplificați copilul... prea mult problema, Mihai. Povestiți-ne un caz în care dumneavoastră nu v-ați răsfățat copilul. Când o, a făcut se... o, o situație, v-am zis, în care el va pus în dificultate, iar dumneavoastră a trebuit să alegeți cum reacționați a fost Am trei copii Am o bogată experiență 25 de ani, 22 de ani și 7 <laughs> ani Povestiți una singură că spline liniile Și mai avem un sfert de oră. Ce să vă spun uh, da? Vreau tare păpușe Nu Păi asta nu e boacană. Asta atunci, nu e boacană. Dar nu e o boacănă Discutăm de răsfăt. Deci, copiii noastre. Păi nu, tocmai eu, am, eu, eu încerc să ies din capcana dumneavoastră. Mi se pare că puneți problema într-un mod simplist. Ce faceți atunci când copilul, nu știu, spargi un geam, bate alt copil? Cum reacționați At în astfel de situații, atunci vă Atunci când se face, îi se explică cu calm, cu vorbe și nu cu mijloace contundente, că acesta este asta e o chestiune Sunt Să înțeleg că, că n a fost într-o astfel de, de situație. Întâmplător n-am fost e, Îmi dau Sper seama Îmi dau seama de asta Pentru că vorbiți extrem de teoretic De aceea am vrut ca această discuție să fie foarte aplicată Mai practică Simona, bună ziua, dumneavoastră aveți o experiență de povestit? Bună ziua, da yeah. Dați da radio încet că ca că... să vă ajute pe dumneavoastră Să vorbiți coerent Sau opriți-l da. cât sunteți pe linie Da, da Așa. Am o fată de 27 de ani uh... Cred că sunt un părinte fericit pentru că nu mi-a creat probleme. Poate n-ați aflat Însă, de el? Nu, nu. Însă, ce pot să spun este că mi l-am dorit. Bănuiesc. Ce, ce v-ați dorit? Mi-am dorit acest copil. A, am crezut că v-ați dorit problemele. Așa. Nu, nu, nu, nu. Așa. Deci m-am gândit foarte bine cam în ce moment al vieții mele ar trebui să am un copil, să am timp pentru el, să pot să dedic cât mai mult timp acestui copil. Ați făcut o planificare foarte bună, să înțeleg. Da. Sunteți mândră de asta. Multă lume nu se gândește la acest lucru și din acest motiv Simona, sunt, hai să vă spun care e problema cu planificarea dumneavoastră. Ia spune. N-ați mai făcut al doilea copil. Și acum da. regretați asta. Nu. Și, nu vă regret. spuneți, și vă spuneți, noi am planificat, noi am făcut, noi am dres, dar... N-am mai făcut al doilea copil. Nu. Nu regret absolut deloc. Ce vârstă aveți? Uh, 51 de ani. Ok. Ce face fica dumneavoastră la 27 de ani? Cu ce se ocupă? Deci e psiholog. Frumos. E căsătorită? Urmează să. Urmează să se căsătorească. Deci este un copil da. împlinit, cum ar veni. Uh, mulțumesc celui de sus. Probabil că sunt, v-am pus, uh, un părinte norocos. Nu știu ce ne va oferi viața în continuare. Dar i-ați aplicat o... Uh, nu știu, povestiți, că ziceați că povestiți O situație în care v-a pus în dificultate și modul în care ați reacționat Deci nu trebuie am avut așa dificultăți A fost un copil crescut uh, de la un an și o lună în creșă Dar până la un an și o lună am stat eu cu petita așa. Tatăl ei a fost mai mult plecat Deci am avut, uh, cum să spun, contact foarte mult cu acest copil da uh, N-ați văzut o niciodată? N-ați în... atins-o niciodată? Nu, nu, pentru că nu sunt de acord cu acest lucru Însă am fost fermă Adică am înțeles Ați pedepsit-o vreodată? Nu, și ce este, da uh, Pedepsă, să zicem că este Mult spus Dar uh, dați un exemplu de o pedeapsă încercat... mult spus Deci uh, Am încercat, exact cum spunea Cineva mai devreme, că Uh, eu știu să zicem că n-a vrut să se culce devreme, cam la ora la care ar fi trebuit să se culce Așa. și am spus uite, nu vrei să doi? nicio problemă mami o să fie mâine obosită la serviciu tu o să fii mâine obosită la grădiniță sau unde mergeam. Uh, ce trebuie să facem ea să vedem, deci mâine nu o să ne mai jucăm cu nu știu ce jucărie avea ea la momentul acela pe care era drag șantaj Simona, da, Ok, bine, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați împărtășit această experiență a dumneavoastră. Aș prefera totuși să nu facem astăzi o emisiune în care să ne lăudăm ce bun părinți suntem. de -aia vă încurajez să povestiți situații dificile. Horațiu, bună ziua! Horațiu! Bună ziua! Și da sunat ziua, să ai. vă lăudați, Horațiu? Da, aș să laud mama? Da, poftiți! Da. Eu am fost un copil capricios, să nu zic un răzvrătit. Așa. Uh, și undeva pe clasa 11 s-a dus mai mea la școală. Dezastru. Jale. Așa. În sensul că profesorii mare marea majoritate au spus uh, copilul dumneavoastră nu cred că mai a inscris la noi la școală. Chiuleați adică? În fiecare zi, în fiecare oră aveam așa un cer de prieteni pasionați de alte alte Alte cele decât la școală În sfârșit avem un caz Ok, cum, au reac cum a reacționat, cum a reacționat -a Părintele am noastră am dus acasă, frumos, mai maică mea la mine Și mi-a spus Am fost la școală Și eu în stil un caracteristic Eu nu Aha. Zice uh, Să știi că un loc la Tapă O să fie întotdeauna Pentru toată lumea <laughs> De Dar... unde sunteți dumneavoastră? din uh, județul Alba. Vă întreb, pentru că pe mine tata m-a amenințat cu întreprinderea de vagoane. Da? S nu, da? Ba nu, da. cu șantierul naval, iertați-mă. La, la vremea respectivă era un șantier naval la Severin, acum nu știu dacă mai e, oricum nu mai funcționează la capacitatea respectivă. Cred că e specific locului. Așa, deci mama noastră v-a zis dacă nu vă te, duci școală, da, te duci da, la școală, o să te duci la școală. Nu sapă. e o problemă, un loc de șapă să fie, dar mai dezamăgit. Și dintr-o dată, dumneavoastră v-ați metamorfozat? Ați început să mergeți la cursuri și să învățați? Da. Ce vârstă aveți? E foarte adevărat, 36 de ani. Nu, ce vârstă aveați atunci? Pe clasa 11. Uh -huh. 16, 17. Okay. E foarte adevărat că am crescut cu un singur părinte, mai mult am crescut o mare parte la o bunică și, mai că mi-a reușit, a reușit să fie cel mai bun prieten al meu ceea ce vreau să spun că e mare lucru și dacă un părinte reușește să fie cel mai bun prieten al copilului lui, cred că mare parte din... Uh... Corație, iertați-mă, dar sună ușor neverosimil ceea ce povestiți noastră. Deci erați o pramatie care nu se ducea la școală, nu învăța, s-a dus mama la școală, a văzut că sunteți o pramatie, a venit acasă și v-a spus, de v-am dezamăgit. De, o pramatie de două luni. A fi înțeles. Nu a fost o framație până pe clasa 11. Da, a, a avut un episod, așa, o deci, rătăcire. Am mai fost și pe la Olimpiada, am mai fost și cu Coronita, am mai fost, da, clasa clasa 11, -a, sfârșit de a 10-a clasa, 11 a 11 cu hormoni, cu toate, am lăsat razna. Da, Ca este adevărat. Exact, se întâmplă cred Ca tuturor adolescenților, crește asta la un moment dat da. o iau razna. Și dintr-o dată v-a că... schimbat. Da, am fost la școală zilnic, eram primul, plecam ultimul. Mai că mi s-a adus din nou la școală, nu m-a anunțat că merge la școală. Și cadru didactic fiind, dar nu în aceeași instituție în de învățământ, uh, mai că a educatoare, deci eu la liceu nu aveam treabă. S-a dus din nou la școală. Doamna dirigință care o aveam, uh, un personaj neiubit de noi, i-a spus, da, Horațiu, dezastru, jale, nu vine la școală. Sără. După ce Maica mi-a vorbit cu toți restul profesorilor și a avut vorbind de 90, 93-92, imediat după Revoluție, se spună, da, Felicia, eu am vorbit cu profesorii, îmi cunosc copilul, te rog să încerci să-mi spui lucrurile reale despre el și îți mulțumesc. Hai să... Curații noastre, vă considerați un copil care a fost răsfățat de părintele lui? Nu, prea văcând. În sensul că năprea Mai E clar că, e că nicio, nicio educație fermă n-ați avut, adică nu v-a pus să faceți flotări. Fără doar și poate... Fără doar și poate. Am muncit când mă știu, mi-a ieșit plecată în Italia, rămânând și ea singură cu trei copii. I-a uh, fost practic imposibil să poată... să ne sprijine în demersurile noastre, știu și eu, școli... Adică mai exact de la ce vârstă, vârstă ați început să munciți? Păi, prima dată când a fost, m-au primit că eram prea mic. Mergeam la... Uh, de care nu mă temeam că mi-au spus mai că mi era pur și simplu un exemplu. Mergeam la zootehnie, vara, trei luni. Asta uh, de ce, înainte de 15 ani, vârsta da, legală da, da. de muncă atunci? Da da da, da, da, da. Acum a fost ridicată la 16 ani. Orați, ce faceți astăzi la 36 de ani? 37. Uh, manager, am propria companie, am terminat cofacul acum o fac a doua. Ce mașină aveți? Acum mă dau confort. E, nu, sunteți mare, nu sunteți mare manager, ca să zic așa. Uh, nu sunt mare manager. Dacă eram mare manager, ne știam, ne tutuiam. <laughs> sunt un mic manager. Da. Am înțeles, dar vă considerați un om împlinit. Spuneți-mi dumneavoastră, e adevărată chestia asta? că Eu știu, copiii uh, care sunt... Hai să, hai să nu mai zicem răsfățați. Că și eu am folosit acest, uh, acest cuvânt ca să vă provoc pe dumneavoastră. E adevărat că... Eu știu, copiii care sunt crescuți cu mai puțină fermitate sau mai degrabă cu vorba decât cu duritate devin mai creativi în viață? Da. Așa credeți dumneavoastră? Astăzi, în 2016, da. Aveți copii? Da, am un copil de 13 ani, o fetiță de 13 ani. Și o mai altoiți din când e, în când? Eu, eu am făcut eforturi mari să cap de educația care am primit-o de la bunica mea și de la mama mea de educația cu șapca mână și cu capul plecat să abia nu-l taie. E foarte dificil în 2016 să progresezi cu șapca mână și cu hai să tăcem că ne ceartă șeful și chestii de astea. Deci, dumneavoastră, A... ați primit până la urmă o educație de respect? Da, corect. Cu Duminica Meritoa și cu... Ați, nu, primit cu... O... ați primit o educație excesiv creștină și lucră și dacă șeful nu-ți dă bani luna asta, lască ți dă luna viitoare, bine că ai un uh, loc de muncă. Uh, nu, ce să zic... O chestie să nu fim... Eu am făcut eforturi, sunt și analizând. Am făcut eforturi mari să scap de... Uh, de? De capul plecat să abia nu-l Trebuie să ne impunem punctul de vedere astăzi, în 2016 și de azi Cum transmiteți copilului dumneavoastră de 13 ani, fetița, ați spus acest tip de educație? Adică... Da, la copilul meu lucrurile sunt un pic mai diferite. E un copil Așa? Mai, mai diferit. În ce se nevoi speciale. Am înțeles. Bine, Horatiu, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați povestit această... că ne-ați povestit viața dumneavoastră. De fapt, sper să nu se zic, fi supărat Laura, care stă pe fir. Bună ziua, Laura! Bună, bună ziua! Am și eu trei copii. Eu nu sunt o mamă model ca și ceilalți care Ad am auzit. Adică sunteți alcoolică sau.? Nu, Ce probleme nu, nu, aveți? Nu, dar eu îmi recunosc limitările. Care sale? Uh, <laughs> adică copiii mă enervează și atunci nu îi bat, dar îi, îi Cum îi pedepsiți? De exemplu, spus, ieri a fost, chiar ieri a fost fata cea mare, mare. 6 ani, cinci ani și trei ani. Așa, -a așa. Sunt mici. Deci, da. e deci fata noi. cea mare, ce a făcut? Uh, am plecat de acasă și i-am spus când uh, mă ducea ta uh, tatăl meu, trebuia să mă cu mașina undeva și ea rămânea afară cu, cu, cu colega ei de scară. Stăm într-o zonă unde se poate juca afară. I-am spus când vine bunicul înapoi, uh, mă duce 5 metri mai încolo, tu vii în casă cu el. Nu a făcut asta A vrut să stea afară A vrut să facă Doar ce a vrut Dar de ce aș să intre în casă? Era prânzul Venit de la școală Vreau să mănânc, să fac Și după aceea să-și facă temele E în casa zero Deci ați încercat totuși Un tip de educație Mai militarească, așa Nu mai Ordonată? Da, eu, eu cred că disciplina se poate face, nu cu buta, adică disciplina este o necesitate a vieții Da, ok, de acord, de acord, important de e cum, cum o impuneți, deci ai ignorat da, ordinul a dumneavoastră Da, total, și atunci se trebuie, se pare rău, de seară nu, nu ieși afară Nu ești afară deloc, uh, și nici a doua zi, pentru că seara când am venit am aflat că de fapt este și la vecina Și a căutat o bunică suprind toată scara Și n-a ieșit afară și ce a făcut dacă n-a ieșit afară? ca plus, sa milogii, mami, nu e corect nu și ceva, la au plâns, s-a era fost bosumflată, a încercat tot felul de căi prin care să să scape Dar Dar dumneavoastră ce a făcut, făcut în, perioada în perioada în care ea era pedepsită Laura? Eu? Da? M-am ocupat de celorlți copii, m-am ocupat de treburile în casă, am rugat să-și facă temele, am vorbit cu ea, bineînțeles. Nu, adică nu m-am răcit, m-am distanțat de ea. Asta. asta e doar pedeapsa. Da, asta e foarte, e foarte importantă chestiunea asta. De-aia v-am și întrebat. Nu mai avem timp să termine emisiunea. Deci, pedepsirea copilului, nu cred că este un lucru neapărat rău. Important însă, cu adevărat, este atitudinea pe care părintele o are atunci când își pedepsește copilul. Pentru că el trebuie să înțeleagă că pedepsa este consecința faptelor sale, iar nu ura părintelui pentru el sau dorința de a-și răzbuna, de a-și revărsa nervii pentru el. Cred că fiecare dintre noi poate să ajungă la o concluzie după această emisiune. Eu nu sunt mulțumit de ea. Vorbim și mâine. România în direct cu Moise Guran la Europa FM.